Але, крім рядка, пишні оди вийшли з моди, далі не пішло. Хлопцеві недалеко було до розпуки. Вчора зустрівся з Олею в коридорі, червона, як півоння. Пробігла вона мимо нього і тільки у дверях класу оглянулася. Хитнула запитливо головою, що мало означати прийдеш. Володька відповів кивком Прийду. І він рішився на відчайдушний крок. Пізно ввечері крався у парку до теплиць. Сторож дрімав, а через скляні двері виднілись освітлені неоновими лампами червоні і кремові троянди. «Тільки три зірве, хіба ж це крадіжка?» Тихо рипнув по місту. Володька затимував подих, притулившись до стіни. Сторож спав. Ступив ще один крок, і раптом щось брязнуло, щось упало і з зенькотом покотилося по підлозі. Скрикнув сторож. Кинувся Володя до виходу, збив старого з ніг і втікати. Але старий тюпав за ним і кричав, що сили. Володька мав надію втекти та ба. При виході з парку загородила йому дорогу кремезна постать у міліцейському кашикетті і наказала льодовим голосом «Стій! Ваші документи!» Максим Іванович почав вже виходити з рівноваги, грюкнув кулаком по столу і крикнув «Останній раз питаю, що робив учора в теплицях?» «Не можу цього сказати Максиме Івановичу». Тоді прощайся раз назавжди зі школою, тобі місце в трудовій колонії. Володьку здушили сльози. Те, що сказав директор, здалося йому неймовірним. Перед очима постала постать матері, вдови, яка завжди перед зарплатою позичає грошей у сусідки Тоні. Сердито витер кулаком непрошені сльози. «Можеш йти, ти», – сказав останнє слово директор, але тут відчинилися двері. В канцелярію бігла Оля, за нею увійшла Олена Григорівна. «Хто дозволяв заходити?» – Гримном, а на Олю Максим Іванович. Оля сміливо підійшла до столу і стала поруч з Володею. «Це я видно. Це мені на день народження хотів Володя принести квіти». На хвилину стало дуже тихо, тільки Олена Григорівна стримано посміхалася, а в її очах світилася материнська ніжність. Оля важко дихала від хвилювання, поклавши долоню на груди. Володя розгубленно дивився на присутніх і врешті зупинився й погляд на розчервонілому обличчі Олі. Максим Іванович хотів було щось сказати, коли враз зауважив, що перед ним стоять недійти. І це відкриття його збентежило. Буває часто якась мелодія, нагадує давно забуте, тепле, хороше. Буває, що усміхнене обличчя незнайомої людини розігріває Зачерстріле серце. Трапляється дві тіні серед густого листя бузку. Будять далекі спогади, Припорошені пилом часу. А Максим Іванович Теж колись був молодий. Перед ним стояли хлопець і дівчина, Які тільки що ступили на поріг юности. Позаздривши цій щасливій, і такий короткий, єдиній хвилині в житті, суворий директор несподівано для себе самого полагіднішав. Гаразд, можете йти. І він почав набирати номер відділку міліції. 1958 рік Порвана фотокарточка Вислухай мене спокійно. Прошу тебе. Ти ревнуєш мене до всього, навіть до нереального. Мало того, що я не маю права заговорити неофіційним тоном із знайомою жінкою, мені не можуть подобатися навіть артистки кіно. З мого альбому позникали майже всі фотографії колишніх моїх знайомих дівчат. Тих, що вже давно мають власні сім'ї і люблять своїх чоловіків. Може, іншою, ніж ти, любов'ю. Тих, що залишили в моїй пам'яті теплий спогад йоності. Дивись у мене Севина скронях. У нас двоє малих дівчаток, яким ми передали свою власну молодість. У мене стільки клопотів і праці. І навіть до праці ти мене ревнуєш. А сьогодні ти порвала, так, по-варварськи порвала фотокарточку Ліди. Чим вона провинилась перед тобою? Що любила колись мене? Що я її кохав? Тепер ти складаєш шматочки старої фотографії, плачеш, просиш вибачення, хочеш склеїти їх».